Det der er sket de sidste år, nemlig at vi er fra Web1 til Web2.0 Og det betyder jo at vi er gået fra at vi har brugt Word, Excel, PowerPoint kanskje så nogle store faste programmer som vi har købt og betalt for, hvis jeg må sige det sådan og Som vi stadigvæk bruger der og så er vi går over nu nogle af os til at bruge en hel masse små programmer som kommer farerne forbi og som ikke koster noget eller næsten ikke koster noget. Og så vi nu, det handler nu om at gå hen og hente programmer ned og bruge det når vi har brug for det. Altså man tager det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Det er en helt ny tankegang, hvis jeg må sige det sådan, at vi pludselig nu har i tusindvis af programmer derude der bare ligger og venter på, opgaven kommer. Og så handler det så om, at vi skal som bibliotekarer være i stand, og lærer der, skal være i stand til at kunne tage det rigtige værktøj til det rigtige tidspunkt. Det er et kæmpe øvelse, hvis jeg må sige det sådan. Web 2.0-skolen skal hjælpe jer med det. Det er idéen i det. Den skal som træne jer i, når I har været igennem hele Web2-skolen, så skal I kende de vigtigste værktøjer. Og I skal vide, hvor I finder de nye værktøjer også. Det er min ambition med web 2 skolen Og I skal også have så meget hans erfaring med de værktøjer, eller nogen af dem, så I faktisk våger og begynder at bruge dem til noget. Det betyder, at vores holdning fra bibliotekarens side over for brugerne, både et folk og et skolbibliotek, er ved at skifte, postulerer jeg. Hvordan har det været? I gamle dage før i tiden Jo, det har sådan At du sidder dernede på din Lille stol i biblioteket Og så venter du på at der kommer nogen Og spørger om noget Om en service Du er en servitrice, du er en serviceperson, Kommer der heldigvis nogle elever Eller nogle lærere endnu bedre Eller nogle kunder i folkebibliotek Og de spørger om noget Og hvad gør du så som god bibliotekar Du skaffer det materiale så hurtigt som du kan Og læ længere, længere over øh, disken Ikke sandt og det har vi været komfortable med i et par hundrede år, det her. Så det er vi jo kæmpe vant til. Det er jo ligesom en del af vores bibliotekar-image. Øh, Den søde, venlige serviceperson der altid finder materialerne til folk, når de kommer og bærer dem. Her og nu. Så hurtigt som muligt. Nogle af de materialer, det er nogle bøger, der står på nogle hylder. Andre kan godt være nogle digitale materialer, der ligger derude, som du kan henvise til. Eller det kan være netsteder, som du for eksempel øh, gør dem opmærksom på. Det vi på brugt meget tid på også, og det er ligesom kendemærket, referencesamtalen er jo kendemærket på bibliotekaren på mange måder. Og brugeren forventer sig stadigvæk, det er også. Altså, brugeren kommer i biblioteket og forventer sig ikke at få andet end nogle bøger kastet i hovedet, eller nogle netsteder kastet i hovedet. Så der er vi måske i virkeligheden lidt endnu. Stadigvæk. Jeg ved ikke om det er slet så slemt i en videregående skole. Vi har et par skolebeskaber på videregående her i hvert fald, og i grundskolen også. Altså, at man sidder på samme måde har en serviceindstilling. Um, det, der er ved at ske, er nu, at du er nødt til at ikke alene at kunne give materialer over disken, men du skal også give to andre ting over disken i det fremtidige bibliotek, og det ene, det er værktøj, som det menneske der står foran Der kan bruge til at udforme Det budskab Som vedkommende for eksempel kommer med Et eksempel Der kommer nogle elever Og de skal for eksempel øh, Skrive nogle øh, anmeldelser Har de fået besked af deres lærer I skal læse nogle bøger Og så skrive nogle anmeldelser på de her bøger Okay I gamle dage så sørger du for at De fik den litteratur så de kunne læse den Og så ikke mere færdig med det i dag vil du i Web 2.0 sige til dem, er du klar over, at i stedet for at skrive i en Word-dokument, så kan du også oprette en blog. Vi kan lige, jeg kan lige ordne det med en gang så, øh, for der her. Og så kan I skrive den blog i stedet for, sådan så det ligger ude for verden, Eller vi kan måske oprette en viki eller en hel anden historie, kommer tilbage til senere. Altså at du giver dem ikke alene selve materialerne, de skal bruge, men du giver dem også værktøjet. Og så kommer den tredje ting, som du skal give dem. Og det er vejledning i at bruge dette værktøj. Den kombination. Det er vi, nogle af os, i fuld gang med, vil jeg tro. Jeg ved ikke. Så det er en af konsekvenserne, for at der sker altså en anden samhandling med brugerne fremover. Det gælder også i det lærende skolebibliotek, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Så den en anden konsekvens, og det er Biblioteksindredningen Hvordan skal vores biblioteker se ud i fremtiden I Web 2.0 samfund Det tror jeg vi skal begynde at spekulere voldsomt på Jeg kommer tilbage til det Lige om et øjeblik Ganske med et eksempel Den næste ting er katalogerne Vores bibliotekskataloger Øhm der har lige været en undersøgelse på skolebiblioteker i Norge, det hedder Volta-undersøgelsen, som fortæller os, at under 10% af lærerne i Norge faktisk bruger katalogen. Det synes jeg er ganske kraftige grejer, hvis jeg må sige det sådan. Jeg underviser skolebibliotekar, der skal drive skolebibliotek, altså lærer, der skal drive skolebibliotek via højskolen i Agter. Og det er heller ikke min indtryk, at de er særlig op, når vi får dem ind. På trods af, at de faktisk selv driver biblioteket, at de er særlig gode til at køre deres eget katalog og finde ting avancerede i katalogen. Det er noget, vi må lære dem. Så på en eller anden måde, så er det nok, den historiske forklaring er måske nok, at bibliotekkatalogerne har været lavet, udformet for bibliotekaren. Det har været bibliotekarens redskab. Men nu sker der et skifte. Fokuspunkter er ikke bibliotekaren mere men er brugeren, slutbrugeren, som vi også kalder vedkommende. Og det er slutbrugeren, der skal kunne betjene sig af kataloget, uden hjælp. Fordi ofte så sidder slutbrugeren derhjemme, en lærer for eksempel, der forbereder sig, det gør han altså søndag eftermiddag, mellem to og 4 i sidste øjeblik selvfølgelig, som vi alle sammen gør. Og... Det er eleven, der sidder derhjemme og forbereder sig, eller sidder ude i skolen i klasserne måske, og prøver at lede op ting. Og der skal katalogen være så enkel så altså en elev i 4. og klasse faktisk kan finde ting, hvad skal jeg sige, relativt avanceret i katalogen. Ikke bare ved at skrive ind vikinger i tema for eksempel, eller i øh, fritekst, men måske kombinere søget en lille smule. Bare det har jeg set meget få gøre. Altså kombinere mellem letlæst for eksempel som genre, og så et tema. Det ser jeg næsten aldrig nogen gøre. Så på en eller anden måde, så må vi være klar over, at katalogens hovednedfaldsfelt i fremtiden vil komme til at blive slutbruger i højere og højere grad. Og at vi som bibliotekarer må træne slutbruger i at bruge det katalog på forskellige vis. for at øh, udfordre jer lidt når vi snakker indreddende så kan man sige det første bibliotek i Norge det er at bygge med en klatrevæg i hvorfor siger jeg nu det? ved I hvad, hvad, hvor biblioteket er henne? der har klatrevæg I ved hvad en klatrevæg er, ikke? hvad man kan klatre på no. nej, nej, det er Norge jeg sagde Norge ikke i jeg tror som ikke Danmark har det nej, det er i Norge det er Asker bibliotek har jeg hørt jeg har været dernede, hvis vi ikke så det, men det vist Asger. Ja, stemmer det? Ja, der var I, der havde været der. Vi skal have mange klatrevægge i overført betydning i vores biblioteker i fremtiden. Jeg skal gå til næste billede, som er billede nummer 5. Vi skal snakke lidt om de øh, nogle forskellige pædagogiske retninger, som jeg har taget ud og startet med. MI eller de mange intelligenser. MI står for multiple intelligence. Det er et øh, ja, det er endelig to amerikanske skoler, som øh, den ene er Howard Gardner's, øh, Howard Gardner som er står for disse mange intelligenser som listes op her. Og så er der en anden skole Dunn Dun, som snakker om læringsstile. Her i ø, Norge at de to pædagogikker ligesom smeltet noget sammen i Sjæen Kommune, som har kørt det her i ganske mange år, og nu har ligesom taget elementer ind fra begge, ø, fra begge pædagogikker. Jeg ved ikke, hvad der sker med hende her, hvad der er for noget med hen. Det var da en, kanskje jeg ikke har fået den på, det var ikke så godt. Jeg håber, at du får den ud nu, at du har det rette. Er det et problem med billederne? Her ser det til. Der kom det her. Ja. Okay, sådan er det. Beklager, kan være min skyld. Vi er på en side, som handler om de mange intelligenser. Vi har en række forskellige intelligenser. Det vi kender godt det, og også der undervist det mange år, at der er nogle børn der er bedre til én en ting end til noget andet ting, Det meste almindelig intelligens som vi har som vi har øh, dyrket frem i mange år, det er den sproglige intelligens, altså at man er stant til at læse og debattere. Og øh, min postulater er at vores biblioteker er bygget op omkring den sproglige intelligens. Og ikke noget mere. De syv andre, de er ikke med i vores biblioteker. Det er derfor, jeg er begyndt at snakke om klatrevæg, fordi det er jo en af de andre intelligenser, den kropslige eller kinestetiske intelligens for fysiske øvelser, som står lige nede under sproglig intelligens. Men der er også andre, musikalsk intelligens, Interpersonel intelligens Intrapersonel intelligens Logisk matematisk intelligens Den kender I sikkert Nogle af os skyer matematik Fordi vi absolut ikke er matematik Og vi hader tal Andre elsker det Den visuel rumlige intelligens Det er dem der senere bliver Designer og arkitekter og sådan noget Og den naturalistiske intelligens som går på mønstre og sammenhænge og sådan nogle ting disse intelligenser spiller nok en stor rolle for hvordan man som elev klarer at lære nogle ting i det hele taget og som lærer må man tage hensyn til at børn har forskellige sammensætninger af disse intelligenser det er jo ikke sådan at man har en af dem kun man er måske stærkt på en af dem plus man har et par stykker mere under huden, som man er mindre stærk på, og nøma man absolut ikke er stærk på. Og I kan selv gå igennem og se hvor I ligger henne, om som sig hvor af jeres mange af os er så blevet opdraget i skolen til den sproglige intelligens, fordi man har lagt så kæmpe vægt på det i mange mange år. Så lige som hvad er det? Det matematiske intelligens har også noget af det man har lagt vægt på. Men der er nok nogle af de andre man har lagt mindre vægt på. Det er i de mange intelligenser, den kommer til at få en hel masse konsekvenser, både for den undervisningsform der kommer, og men også for men også for øhm, hvordan vi skal, hvordan der indre vores bibliotek. Jeg skal klikke på nummer 6. Jeg har et lille billedproblem her. Vi ser kun et halvt billede. Ud på nettet på virkelig ligger øh, PowerPointen allerede der er billedet rigtigt på. Det er et billede fra USA af et bibliotek øhm, jeg sagde før at den sproglige intelligens er som den måde vi har indrettet vores biblioteker på vores biblioteker er jo en samling af bøger vi kan læse materialer vi kan høre måske har vi nogle læsecirkler noget hvor vi debatterer nogle ting i biblioteket allesammen sproglige intelligens ikke men hvor er alle de andre sex intelligenser henne i vores bibliotek de er der ikke jeg har været på jagt efter, er der noget som helst bevægelse, når vi snakker biblioteksindretning? Og det er der. Der er nogle biblioteker, bl.a. St. Louis New City Skolen, som jeg skal præsentere for, øh, på næste folke. En skole, som har arbejdet med de mange intelligenser i 20 år, som pædagogisk grundprincip. Og som skulle for et år siden indrede deres skolebibliotek. Og meget naturligt så begyndte de at stille spørgsmål Hvordan skal vores nye skolebibliotek se ud Hvis vi skal tage hensyn til de mange intelligenser Og det er på mange måder At kuldkaste og rundkaste Ideerne om en biblioteksinredning Når man begynder på den slags ting Så har vi faktisk et norsk eksempel Og det er vi meget stolte af Men det er ikke helt færdige endnu Det er Karlstad skole i Krakkerø Hvor Mette K. Opstad Som også er Deltager på det her kursus, hvor hun er i gang med at indrette MI-bibliotek nr. 2 i verden. Det er ikke dårligt. Så har jeg lidt tid, fordi hun indretter det blandt andet ved af en videregående skole, som har en tømmerlinje. Fordi det synes hun også er spændende at få dem dræt ind i det, sådan så at de laver tømmerarbejde på skolen. Hun gør det nok også for, at det skal blive lidt billigere at kunne forestille mig. Men hun er i gang, og hun bliver færdig i løbet af høsten her. Og så håber vi, at der kommer billeder og ting og sager. Jeg har inviteret Mette til at holde foredrag i dag om de mange intelligenser, for det er hun vældig god på. Hun har oversat de bøger, som Armstrong har lavet om de mange intelligenser til norsk. Der er tre, tror jeg nu. Så hun er vældig godt inde i det. Hun sidder som pædagogisk konsulent i Krarøy. Hvis I vil læse mere om de mange intelligenser i skolebibliotek, så er der et par artikler i IFLA-tidsskriftet. IFLA-newsletteret for skolebiblioteks øh, sektionen. Der ligger linker her til den, Og der ligger også... Øh, vi har også en blog der, hvor man kan læse disse øh, artikler. Den ene artikel er skrevet af Mette om Kragerø-projektet og den anden er skrevet af rektoren på St. Louis øh, skolen New City skolen Har hedder han vist eller har eller medutale, hvad der med udtaler så det kan I gå ind og kigge på på de linker jeg har lagt op her øhm, så er der en bog som øh, I skal have fat i hvis I står over for og tænker på at indrede jeres bibliotek ud for de mange intelligenser og det er en bog der er skrevet at dun og dun der så altså den anden amerikanske skole hvis jeg må sige det sådan. Den hedder læringsstiller, en ret tyk bog. I den bog i kapitel nummer 3, der står der en del anbefalinger om hvad man skal gøre. Og nogle af disse er ganske spændende, synes jeg. De diskuterer for eksempel belysning. Hvordan skal lyset være i et bibliotek? Ja, i nogle, i nogle øh, områder i biblioteket, der skal du have knald på lyse, Der skal der være fuld fart på. Men i andre områder, der skal der ikke være ret meget lys. Helt ned til læsehulen, som vi jo <går> godt kender, ikke sant? Hvor det er måske næsten et mørkt område, hvor ungerne kan gå ind og, og ligge og læse. Det ligger de svært godt. Jeg var lige sige med, med en lampe under dynen, ikke sant? Så... Belysning spiller en stor roll Men der er mange andre øh, ting i den bog Som er interessante Og som jeg synes I skal prøve at få tag i Hvis I, I står i en uh, situation Hvor I skal indrede bibliotek Det kunne være sjovt også At folkebibliotek vil gå ind her Jeg mener absolut ikke At skolebibliotek burde være det eneste sted Hvor man laver biblioteksindredning Efter de mange intelligenser Jeg mener også at folkebibliotek er nu begyndt at tænke sådan Det har jeg til god at se endnu vi jeg må sige det sådan i Norge Det var lidt om øh, Vi skal kigge lidt nærmere på Hvordan man så indretter sådan et øh, MI bibliotek Og her er vi gået til næste øh, Nummer 7 Næste øh, foil Og jeg håber I følger med derude eller så må I bare råbe op Eller skrive til mig den New City skole på første etage. Den gang de skulle indrede det bibliotek, var det altså i en gammel gymnastiksal. Det er en meget gammel ærværdig skole. I hvert skal jeg lige sige, jeg tror den er bygget i 1800-tallet eller noget. Voldsom øh, mener lidt om øh, sådan bygninger som i øh, eller de engelske skole gamle skolebygninger, så tæt på næsten nu. Jeg ved ikke hvor nogen den er bygget, men her har de i hvert fald en indredning. Det som man gjorde, det var at reolerne dem har man simpelthen flyttet ud Alle sammen Ud langs væggene Og man har i princippet Ingen reoler inde midt på Overhovedet Det betyder man har foretaget et valg Man har sagt vi toner Bøgerne lidt ned Vi har lidt mindre plads til bøger End vi normalt vil have I sådan en bibliotek Vi fylder ikke vores bibliotek op Inde i midten med en hel masse bogreoler Sådan at vi ikke kan komme til at arbejde det første valg, man må gøre, og det har man så lyst sådan. I det der lokale er der relativt høje vinduer, så der var plads under vinduerne til reolerne, der er et billede om et øjeblik. Så lavede man en slags mezzanin, man byggede ind en lidt for højet sag her, så man kan gå på, det den, der er sådan grå på billedet, den kan man gå op på. Og så byggede man tværs over. Det kan jeg ikke se her, men det kommer om et øjeblik. Der bygger man en lille gangbro over her. Nede i første etage, som det her billede her handler om, der har man nogle øh, gruppearbejdsborde. Man har en skranke, ikke sådan lige når man kommer ind, men står lidt øh, ja, den er man kommer ind, men den står lidt til siden, om man så man siger. Og så har man et eh øh, område her et rundt byg, inde i bygget hvis jeg må sige det sådan hvor man kan bruge nederste del til foredrag for eksempel eller øh, vise ting og sager frem så ud det har man ikke så mange øh, grupperum, man har lidt som I kan se der ligger nogle grupperum herovre til venstre øh, som kan anvendes til lidt mere stille aktiviteter det her skal jeg lige sige det er en barneskole vi snakker om her som måske nok vil være lidt anderledes at indrette for en videregående ved at gætte på. Så sådan ser første etage ud. Og vi skal prøve at kigge lidt på næste etage på billedet nummer 8. Nu er vi kommet op i højden, og øh, her kan man altså gå rundt heroppe. Man kan kravle over denne her bro, som ligger her. Der ligger også en bro her, og så ligger der stadigvæk i anden etage ligger der nogle flere etager. Øh, hvad hedder det øh, Smågruppe borger Som man kan bruge Heroppe Kan man lave forskellige aktiviteter Nere sådan eksperimentelle aktiviteter Hvis jeg må sige det sådan Næsten som man har i sådan øh, Jeg ved ikke om vi har det her, det her På Teknologisk Museum her i Oslo Tror jeg vi har sådan et akt aktivt område sant, Hvor man kan prøve forskellige ting ud Ideen er at det gør vi her i biblioteket Det er en integreret del af biblioteket så er altså en helt anden måde at tænke biblioteksinvandring på, vi er der postulerer, end vi normalt er vant til. Vi skal lige have et billede på nummer 8, hvordan det ser ud i dag, når man får... får det var nummer 8, bliver vel nummer 9 så. Kommer her. Nu bliver man færdig med det. Her ser I et billede, hvor vi har øh, broen, man kan gå øh, rundt på. Og I ser og hvordan bøgerne øh, ligger nedenunder vinduerne helt ude på kanten derude. Så det var sådan, man indrettede sig. Og øh, rektoren har så prøvet i, øh, i øh, IFLA-tidsskriftets øh, artikel at prøve at beskrive, hvordan har de har opfattet det efter et år, og de har brugt det et år. Det var det, han fik besked på, øh, at skrive en artikel, som som tog temperaturen på, hvordan var det så gået. Jeg har vel lidt, lidt et indtryk af, at I ikke har verdens mest oppegående bibliotekarer. Jeg ved det ikke rigtigt. Men om deres bibliotekspædagogik holder helt med her, det ved jeg ikke helt rigtigt. Men øh, i hvert fald synes jeg, at det blev et imponerende bibliotek på mange måder. Og en god udnyttelse af en øh, gymnastiksal, som øh, var helt forfærdelig at se på i forvejen. Og jeg tænkte mig, at øh, en del skoler i Norge sikkert er i samme situation, nemlig at de har en gammel gymnastikssal, fordi de har fået bygget en eller anden fantastisk flot halv lige ved siden af skolen, og de kan måske bruge den gymnastikssal til at indhede biblioteker i. Så her har de i hvert fald et godt forbillede. Sådan ser den ud. Det, det handler om, det er altså, at når man som elev kommer ind i sådan et bibliotek, så handler det ikke kun om at tilfredsstille den sproglige intelligens. Det handler ikke kun om at gå ind og hente en bog ud og gå væk med den. Det handler om, at du gør noget med det materiale, der er derinde. At du okay, det kan godt være, du henter en bog, du læser bogen, det vi gør i alle mulige andre. Du kan sætte dig ned og læse den, men du kan også, hvad skal man sige, der er store områder, hvor du kan gøre forskellige ting. Du kan samle en gruppe elever, og det er derfor, man har lavet sådan en trinvis repo her for det så samler man eleverne man vil snakke med, så sidder de på de der øh, trinne der mens man kan snakke med dem, eller man kan gå ind i denne runde øh, runde sag der og have et mindre antal og få sådan en lidt mere biograffølelse derinde hvis jeg må sige det sådan. Så der er forskellige muligheder for. Og så er det at det at man Vores HDA, det er gutter, ikke sandt, som skal bruge energien på at løbe noget rundt. Jamen, der har du broen over osv., så, så de kan ligesom udnytte de der ting også. De mangler jo klatrevægten her, har jeg konstateret, men den har de ikke haft plads til. Ja, ja Mette Opstad, navnet på hende, som er i gang med det norske, øh, den norske MI-bibliotek på Karlstad Skole i Kravød, hedder Mette K. Opstad. Og er pædagogisk konsulent i Kraveø Kommune Og går på det her kursus forresten Som øh, virtuel Elev vanligvis Fordi hun har så travlt Med alt muligt andet Så det var lidt om øh, indredningen Af sådan et skolebibliotek Jeg går videre til øh, en anden pædagogik Som øh, ligger mit øh, hjerte nær Og som jeg tror kan få en meget stor betydning En pædagog som ikke er ret kendt i Norge jeg har prøvet at spørge lidt rundt omkring Jeg kan jo prøve her i øh, lokalet Hvem har hørt om Celestine Fréné før? Det er kun fordi, du, det, hvor man brit har hørt Fordi hun har været sammen med, været sammen med mig nogle gange Derfor hun hørte om ham Men ellers er der ingen andre omtrent Nej øh, Celestine Fréné, han blev født i 1896 Og døde i 1966 For det er en gammel mand, må jeg lige vil sige Det er længe siden men hvorfor er jeg nu så forbauset interesseret i ham og vil bruge tid på ham? Jo, det er fordi, at mange af de tanker, han udtænkte, de er faktisk ganske fine i dag, og særlig i forbindelse med nogle af vores nye øh, produktionsværktøjer, vores nye webtunnelværktøjer. Før skal jeg sige, at hans, øh, jeg skal fortælle lidt om ham, for det, det sætter lidt perspektiv, også i pædagogisk udvikling. Han øh, blev født og skulle være lærer, og blev læreruddannet akkurat, og færdig med at være læreruddannet akkurat i det øjeblik, at Første Verdenskrig brød ud. Og nogen af jer husker, at Første Verdenskrig, som var mest mellem Tyskland og Frankrig, foregik ned i nogle øh, skyttegrave i øh, Vardons, i, i, i Nomadiet. Er, ikke Nomadiet i Vardons, altså inde i, i Frankrig. Der lå de og krigede ganske lang tid der, folk. Og han blev også indkaldt til den tyske hær Undskyld den franske hær <laughs> Han var en fransk mand der Den franske hær Og han øh, landede nede i disse skyldegrave Som soldat Og den krig der var der Den var ganske forfærdelig på den måde At det var jo en gaskrig Man lå og blæste gas, giftgas på hinanden Og det der giftgas Det er ikke særlig sundt Nogle døde af det, mange døde af det, Men der var også nogen der det han, Men han fik skade sine lunger så når krigen var færdig i 1918, så tog han hjem igen og skulle til at være lærer. Og så opdagede han at at være lærer, det er at snakke og snakke og snakke, især i den franske skole, i den traditionelle franske skole, der er det læren der taler i enøenhed. Men når han nåede til London, så var hans lunger helt nede på 0, altså så kunne han ikke tale mere. Så blev han jo nødt til at opfinde en ny pædagogik, hvor han ikke skulle tale om eftermiddagen. Det var jo ganske morsomt da. Og hvad gjorde han da? Jo, han snakker hele formiddagen, men om eftermiddagen, der sendte han eleverne ud i det omgivende samfund for at indhente information på forskellige vis. Og når de kom hjem igen og næste dag, så begyndte de skrive om det, de havde set. Han opnåede, han ikke skulle tale om eftermiddagen. De opnåede pludselig at komme uden for skolen. Det var helt uhørt i den franske skole i uh, i 1800 eller 1920'erne. Fuldstændig uhørt at gøre det, han gjorde. Han opfandt altså, fordi han havde lidt dårlige lunger, en helt ny pædagogik. I kender alle mænd, der nu begynder at fortælle om mere om hans pædagogik. Og nu skal I prøve at tænke på, hvad er det for noget pædagogik, vi sidder med i dag. Det ene efter det andet har han faktisk introduceret før 2. verdenskrig allerede. Det, han bygger det på, at det, han kalder arbejdets pædagogik. Det betyder, at der skal være en link mellem fysisk arbejde og det, vi lærer eleverne. Et eksempel på det kunne for eksempel være, at han uden om skolen, uden for skolebygningen, havde skolehaven liggende. Der var nogen, der passede skolehaven, og nogen... Dagen efter, der skrev om, ja, hvis det var i 7. og 8. og 9. klasse, om klorofyl for eksempel. Nogle af de mindre om det at dyrke og høste for eksempel. Altså, man byggede al undervisning på en praktisk erfaring. Det, han indførte, var det, han kaldte den frie tekst. Det var nemlig op til eleverne selv at strukturere en del af deres arbejde. De havde deres personlige... Undervisningsplan. Hver elev havde sin egen plan. De bestemte faktisk selv, hvad de ville gøre. Men der var nogen must. De måtte skrive i løbet af en uge tre tekster. Tekstlibre. De, de frie tekster. Disse tekster kunne godt være rent genlitterære, faglitterære tekster, men de kunne også godt være digte, for eksempel, eller sådan noget. Og disse tekster blev så sat. Han havde et hver klasse, han havde et lille trykkeri, det her var jo inde man opfandt skrivemaskinen så værd klasse havde et lille trykkeri og de trygte teksterne for eksempel der stikte trygte de og hang op i klassen ligesom man hænger øh, tør, op på tørren, ikke sandt? man sine tekster op. Men illustrerede også teksterne somal. Han giftede sig senere med en kunstner, og sammen kørte i de denne pædagogik videre, og kunst blev del af undervisningen, så at når man skrev et, et digt, så tegnede man også, eller lavede et, øh, et stik, eller et eller andet, eller et linoleumstryk, eller hvad vil jeg, som så gik sammen med digtet. Disse tekster blev så hængt op, eller præsenteret i klassen i løbet af ugen, og når ugen var gået, så tog man stilling til, så havde man et kooperativ i klassen, et klasse klasserådet, og det til stede til hvilken var den fineste tekst for denne her uge. Man drøftede, hvad er den fineste tekst? Og den fineste tekst eller de fineste tekster, dem sendte man hen et andet sted, for han havde efterhånden et netværk af andre pædagoger i andre lande end Angri. Og der sendte man, der havde man forbindelse til en anden skole, hvor man sendte teksterne hen til. Sådan at der var tidligt internationelt samarbejde. Teksterne blev også opmagasineret hos den enkelte elev i elevens mappe. Mappevurderingen, ikke sandt, som jo er så moderne nu, ikke? Det opfandt han der også. Og det er samarbejde. Han tog altså i brug moderne ting hele tiden. Så snart skrivemaskinen kom, så fik han skrivemaskinerne ind i sin pædagogik, og så begyndte de at skrive i stedet på trykkeriet, selvom trykkeriet stod hans hjerte vældig nær. Og det gjorde det, fordi, at ikke bare det, at man skulle se på trykkeriet, de var nødt til at kigge på, på satsen, ikke sant, den er jo spejlven, så måtte de sidde og kigge på et spejl for at se, hvad bogstavet var, ikke sant. I kender P, B, problemet, ikke sant, at man men nogle børn vender om på P og D og sådan noget. Det er noget, man lærer, når man sidder og kigger på sådan nogle ting. Og så var der fra HDAD gutterne. De kunne være renser. Der var nogen, der havde op forskellige opgaver. De kunne rense dette trykkeri for øh, tryksvært. Ikke Det er jo sådan en rigtig dejlig opgave for nogle af gutterne og kunne gøre. Det så han havde en hel masse opgaver også til disse HDA gutter. Der minder han jo meget i sin pædagogik om de mange intelligenser. Han udnyttede alle elevers intelligenser. Nogen var gode til at plante og dyrke og så videre. Så han tog efter hunden disse ting. Det vi tror også der er lidt inspireret af Frinet, er selvfølgelig, hvis han levede i dag, så vil han tage alle de nye ting med ind os. Som kommer. Nu for eksempel web 2.0, ikke sandt? Han havde altså sine elever til at arbejde mega selvstændigt, og deres opgave var meget elev tilpasset. Det er jo elementer af noget af det, vi ser også i kunstkabslyftet i dag, ikke sant? Masser af elementer her. Og så kunst og teksten blev integreret, som jeg snakkede om før, så snart han fik giftet sig. Øhm, disse Frené-skoler... Det var altså en bevægelse inde i den franske stive skole, hvis jeg må sige det sådan. Den franske skole var meget og er meget stiv. Meget stiver end den norske er. Inde i den blev der en slags modbevægelse, nemlig Frigny-pædagogerne. Og i Franke blev den ved at være sådan. bort fra en ting, der skete det, at han mistede jobbet på et visst tidspunkt, Frigny, og så måtte han starte en friskole. Så han startede senere en friskole i Vannes, som lå uden for det franske system, om jeg så må sige, sammen med grunnen. Så på den måde blev det også en friskolebevægelse i de slutningen af hans tid op mod 60. I Danmark og i Sverige, der skete det, at da vi var færdig som lærerstudenter, jeg blev færdig i 1970, så havde vi jo hørt om Frigny, og vi begyndte at integrere ham i den almindelige folkeskole. Mange af de tanker her brugte vi selv som lærere. Men der skete også noget andet i Danmark, som var lidt uheldigt, synes jeg, nemlig at det var friskoler. Vi har vældig gode friskoler i Danmark, en god friskoler dog, og det blev friskolerne, der tog frinitankerne op. Så der findes tre frinitskoler i København, som kører udelukkende med hans pædagogik i dag. Og så findes der et hav af svenske frinitskoler. Så selve bevægelsen her i Norden, det er i Danmark og i, specielt i Sverige, hvor der er ganske meget, og hvor der udgives bøger og tidsskrifter og jeg ved ikke hvad. Så der er ganske meget fart på for FN-skolerne. De for øh, FN-skolerne i Danmark er lige lidt mere tilbageholdte. Det er vanskeligt at få lov til at komme og besøge dem. Øh, de er lidt mere sådan selektive der end de er i Sverige. Så jeg vil opfordre, hvis I er mere interesseret i den pædagogik og gå og se, hvad gør de i Sverige. Det er nok det det steder kan nemmest komme ind og se, hvad der foregår. Der er lagt et norsk masteropgave opdaget jeg til min store fornøjelse eh Tove Eilertsen, som ligger her som handler om og ligger i fuldt tægt, så i kan få fat på den der, som handler om fornæ og fornæbevægelsen. Så den kan jeg jo studere nærmere, hvis jer lyst til det. jeg tror at fornæ undervisningsmetoderne vil være nicket velregnet flere steder i vores skolevæsen. Et sted hvor de er helt oplagt skoe, det er i alle de fordelte skoler. Den passer som fod i hose til fordelte skoler. Altså fordel, hvor man har flere årgange i samme klasse. Ikke sant? Og 40% af de norske skoler er under 100 elever. Det er små skoler, vi har i Norge. Den pædagogik må være helt enorm. Altså, der. Så det gælder om at få spredt evangeliet om, at den kan bruges. Der er kun skrevet én bog på norsk. Nu har jeg ikke til den. Arbejdes pædagogik den. Den kom i 1970 på Pax forlaget. Der er den ene udgivelse i Norge. Ellers er stort set alt skrevet på fransk, hvad jeg desværre ikke læser. Så sådan er det. Øh, der er en lille smule på amerikansk, som jeg ikke har fået tak i endnu. Og ellers må man læse tidsskrifter og sådan noget. Pædagogisk tidsskrift fra Danmark for eksempel har haft en del artikler på 78-tallet, øh, som handler om denne pædagogik. Men ellers er han stort set ukendt i Norge, og det er lidt synder. Et andet sted, hvor jeg tror, at man kan bruge ham, er selvfølgelig i almindelige grundskoler. Altså, jeg har så helt en tvivl om, at man kan være inspireret. Man behøver ikke at gå 100% for frene, Man kan godt være frene inspireret og altså, tage elementer ud, som man synes er interessante. Øh. Og så er det klart, at man nok ikke vil implementere hans trykkeri. Altså, hvorfor skulle man det i dag? Man vil selvfølgelig køre med datamaskiner, og man vil køre med Web 2.0-applikationer og Web 2.0-værktøj. Det, som det handlede om, det, jeg ser i frændighedskolerne, det, jeg tænder på som pædagog, voldsomt, det er, at selv oppe i ungdomsskolen, der ser jeg elever, som arbejder, voldsomt motiveret. Det gør altså lidt, selv på en gammel lærer, gør det indtryk, når man klarer at holde en motivation oppe i 7., 8., 9., 10. klasse. Det ved vi godt, hvor vanskeligt det er nogen af os. Det ikke så lidt. Men når du har besøgt nogle af disse skoler, og ser, hvordan folk arbejder som tosset, og de synes, det er kæmpemorsomt at jobbe, fordi de har deres egne projekter. Nogle gange er det ikke individuelle projekter. Ofte i, øh, i øh, ungdomsskolen, i Frenikker Ungdomsskolen, så arbejder man jo sammen i grupper og sådan noget og på tværs og med nogle andre mennesker et andet sted i verden og alt det der. Det, det behøver ikke være individuelt, men det er ofte i vand til fra barnsben fra første klasse at have deres eget projekt, at dyrke deres eget projekt og så øh, lægger hele sjælen i det. Et eksempel, ikke sandt, som jeg plejer at bruge, det er, at en dag så kommer lille Peter på skolen, og det han er optaget af den dag, det er, hans hund den er syg. Han ligger derhjemme og er syg, og hvad, hvad tænker den dreng? Han tænker, hvad kan jeg gøre for at operere den her hund? Kan jeg gøre et eller andet for den? Og hvad, hvad er han optaget af den dag? Han er optaget af, jeg vil læse og skrive alt om, hvordan man kan gøre for syge hunde hvad man kan gøre for syge hunde ikke forskellige sygdomme hunde har forskellige hunderasser og deres sygdomme kanskje. og selvfølgelig hvordan kan jeg få den her hund rask og så kan han skrive noget om det han kan finde på nettet ting om hundesygdommen hvordan får man den her repareret for det er det der står ham i hovedet den dag så jeg tror lidt på den måde at arbejde på man kan ikke arbejde med det her hele tiden på den meget personlige involverende måde og det gjorde fra det heller ikke han havde noget en kaldt fyldekalk det var det staten kommer sagde han også skulle gøre det kom også ind imellem, så de havde på deres individuelle schema af disse elever et område, der hed fyldekalk, og det var, der, hvor det, det var det, de måtte gøre. Men selv sådan noget som undervisning i matematik, det fik han puttet ind, individualiseret, så de havde nogle kort, de arbejdede, ikke så meget bøger, men kort, som man kunne tage op, og så de arbejdede individuelt på matematik også. Men studere ham, han er lidt rar at læse, det skal jeg lige advare imod. Det er fransk, og den er oversat for fransk, hans bog. Den er lidt småmærkelig. Der er nogle bøger, der er i den svenske del. Øhm, det trævande forsøget, blandt andet af Nordhagen, øh, øh, som fortæller om moderne fornede Nogle af de svenske øh, har opdateret hans pædagogik, fordi skolen jo kører der stadigvæk. Gih har lille tid ham der hvis i er lærer eller er interesseret i pedagogik. Så skal vi kigge lidt på lidt forskellige andre ting. Bare det bliver lidt sådan øh, med lidt mere harlet det her. Altså projektarbejde. Jeg snakker om elevaktiv pedagogik. Altså der hvor man sætter eleven i centrum, brugeren i centrum. Nu skal brugeren ikke bare sidde og lytte, som vi gør nu smukt. Nu skal brugeren aktiviseres, nu skal brugeren producere noget, brugeren skal gøre nogle ting. Vi har jo projektarbejdet, ikke sant? Det er et godt eksempel på det, hvor lærerne mere eller mindre bestemmer, hvad projektet skal handle om. Men eleverne som regel har lidt at skulle sige, der måske er beslutninger om underemner eller et eller andet. Vi beslutter sig til, vi skal arbejde med vikingetiden, og så beslutter nogle af eleverne sig til, at vi vil arbejde med med skibet, for eksempel, ikke sant? Og så går de i gang med det. Så projektarbejde er et godt eksempel på det. Det point, som vi har, som vi kalder ansvar for egen læring, det ser jeg øh, ofte beskrevet rundt omkring, men ej, meget sjældent det udført i virkeligheden. Altså, jeg mener, fra svaret på det, ansvar for egen læring, det var i høj grad ansvar for egen læring. Og øh, det har vi svært ved. Vi er vanskelig ved at gennemføre det i Norge, i øh, norske skoler, i virkeligheden. Jeg ser der at nogen, jeg var dernede på 11 bakken videregående skole her forleden dag, og der hørte jeg, at de sagde at 20 var til 30 af undervisningstiden, det var studietimer, hvor de havde ansvar for egen læring. Det kræver altså noget planlægningsmæssigt af deres lærer. Det må jeg nok sige, hvis man gør så meget. Så det er ikke fordi at lærende bare kan gå hjem og drikke kaffe og sig. For det sådan noget planlægning, det er endnu vanskeligere end planlægning normal læresnak efter min opfattelse det er at man altså har produktorienteret undervisning som jeg har kaldt det her altså at man faktisk kan gøre et eller andet andet end at skrive til lærerens skriveborskuffe altså man sætter sig for at det produkt som skal komme ud af det her det skal bruges til nogle andre for eksempel at vi laver en avis eller vi skriver til en rigtig avis at når vi sidder og laver de ting vi undersøger her så sender vi artiklerne til vores lokalavis for eksempel prøver at få det ind det er ikke altid lykkedes med nogle gange det har vi gode eksempler på rundt omkring der var øh, nogen som øh, har fået tillæg ind jeg tror det var i drammestiden eller sådan noget, hvor de har fået et helt tillæg ind øh, hver måned om øh, nye bøger der kommer for unge mennesker så anmelder de dem på Livet Løs og får det ind i tillægget flot så er nogle ting skal vi have fat på det bruger ikke bare skriftlige ting, men videolyd. Der er jo kommet en voldsom bevågenhed på det, ikke sant? Nu producerer Gud og hver mand øh, videoer til YouTube og laster dem op i store mængder. Kvaliteten, den er noget ømse. Men øh, jeg kunne tænke mig, at nogen af det, og det er ved at ske, at nogen i undervisningssammenhæng får produceret noget, som man så kan lægge ud, ikke sant? Og så bliver interessante videoer også for dem, der har... Har gjort og så er der elevbedrifterne, det går jo ganske godt i Norge, akkurat på det punkt, hvor man altså, laver en ligesombedrift i en ø, skole, og så producerer man et eller andet. Jeg var lige på Vestlandet, og der spiste vi alle deltagerne på kurset, og så fik jeg en regning fra elevbedriften bagefter, som er stået for madlavningen. Det var en barneskole. Det synes jeg var lidt morsomt, hvis jeg må sige det sådan. Sådan noget kan jeg vældig godt lide. Og der er en lang række af disse elevbedrifter, der fungerer meget fornuftigt, og der er en konkurrence, ikke sandt, der er en messe for elevbedrifter. Akkurat det det, her, synes jeg synes, vi er ganske gode på i Norge. Så er Storyline. Storyline-pædagogikken er jo en, en lærestyret pedagogik, hvor man ligesom prøver at... Man har en, det er en slags rollespil, kan man sige. Hvis du fx skal lave en Storyline-oplæg om middelalderen, så laver du nogle karakterer, som du kan spille. Altså i stedet for at du sætter dig ned, nu skal vi høre alt om, kan du skrive om øhm, den sorte død. Ja, så kan vi lave en lang historie om den sorte død, og, og bylder og pester, hvad ved jeg. Men i stedet for at gøre det, så siger man, okay, du er nu herremanden, der bor i Bergen, og du er der i 1375. Nu må du ind i, hvad, hvad lavede en herremand? Hvad var det, han arbejdede med? Hvad var det, han øh, tænkte? Og du er slaven, som er ansat hos herremanden i samme år. Og nu får du en øh, dødelig sygdom, der begynder at vokse nogle store pletter ud på armen din. Hvad gør du? Altså, man laver en slags rollespil, det er storyline. Og det kan blive mægtigt morsomt og mægtigt interessant. Og vi har et kompetencecenter for Storyline, der ligger på Venneslag på Sørlandet, som kan alt det her ganske kraftigt. der. Det er en spændende pedagogik, og jeg ved ikke, om den bruges ret meget i videregående skole. Jeg er lidt i tvivl. Elin siger... Ja. På barn- og ungdomsarbejde i videregående, eller? Ja. Altså, den er brugt, siger Elin, i barn- og ungdomsarbejde på hendes videregående skole, som er ikke at videregående skole. Ellers har jeg ikke indtryk af, at den pædagogik ikke rigtig når op, og det er måske, jeg ved heller ikke rigtigt, om den skal nå op, jeg er lidt i syvd om det, men jeg har set nogle eksempler fra øh, grundskolen, jeg synes, at det ser meget spændende og interessant derude. Øh, Ringstadbæk i Berum Kommune har arbejdet med den pædagogik i mange år, ved jeg. Som er en ungdomsskole der. Alle disse pædagogiske udtryk, alle disse pedagogiske retninger, for den elevaktive og den producerende pædagogik har alle sammen behov for godt værktøj. Det er derfor, jeg tager det med ind her. Alle skal bruge godt værktøj fra Web2.0-værktøjskassen, hvis jeg må sige det sådan. Yes. Så skal vi sige, at vi snakker så meget i øjeblikket om elevtilpasset oplæring. Og... Det betyder jo, at når man laver oplæring, så skal man tage hensyn til den enkelte elev og den enkelte elevs udgangspunkt. Klart, at man så tænker de mange intelligenser. Du prøver at analysere som lærer den enkelte elev i din klasse, og så forsøger du at lave et oplæg, som kan ramme alle eleverne. Vi har vel i mange år arbejdet sådan, at vi har lavet vores undervisning for middaggruppen i klassen. Vi har struntet i dem, der er dygtige, de klarer sig selv, siger vi. Og vi har egentlig også struntet i dem, som ikke klarede det så godt. Det er jo livsfarligt som lærer at have den slags holdninger. Nogen har så lagt vægt på at få de dårlige endnu mere, og mere op, og svigtet de intelligente og dygtige elever endnu mere, ikke sant? Altså, der er et problem der. Det, man forsøger nu, er så at lægge for hver enkelt elev i klassen, og det er vældig vanskeligt. Klart, klasserne er store, 30 elever måske. Det er ikke let at gøre det. Det handler vel om at øh, se biblioteket den sammenhæng som et alternativt oplæringssted. Altså, biblioteket kan blive brugt til de elevtyper, som simpelthen ikke kan klare det her. Som falder igennem en lærer, som for eksempel underviser for midten. De intelligente elever... De dygtige elever, de kan bruge, de kan finde mere information i biblioteket og køre deres eget, øh, hvad skal man sige, undervisningsopblæg, støttet af en voksen, nemlig den bibliotekar, der sidder der. Dem, der er vældig dårlige, de vil kunne gøre det samme, hvis de kommer. Det er nok dem, der ikke kommer, hvis jeg må sige det sådan. Det er nok dem, jeg vil som bibliotekar være mest opmærksom på. Det er dem, der desværre, hvad skal jeg kalde det, er på vej ud måske, hvis vi snakker videregående, som faktisk dropper ud. Men inden de dropper, så kunne det være, biblioteket på en eller anden måde kunne udgøre et alternativ for de elever. Der er ingen tvivl om, at biblioteket har en social funktion. Det er et mødeplads på mange måder. Jeg selv havde en elev i en barneskole i Berum Kommune i 80-tallet, en elev, som ikke gik i skole, han ville ikke, han var havde skole forbi, han, han stod op om morgenen, og så gik han mod skolen, og så kom han aldrig frem til skolen. Han drev rundt udenfor, og hvad gjorde jeg med det? Jeg sad der selv hver morgen kl. 8-9, for jeg skulle katalogisere bøger. Det skal man jo som bibliotekar i Norge. Og øh, jeg tænkte, jeg skal prøve at hjælpe lidt på det, så jeg gik og hentede ham og sagde til ham, du, jeg har brug for dig, fordi øh, jeg har akvarium øh, på mit bibliotek, og fiskene, de trænger mad og jeg har faktisk også min store hund, men det var en St. Berners hund, jeg har med hver dag. Den trænger at blive klappet. Og så har jeg også, henne i vindueskærmene, der dyrkede jeg korn, de fire kornsorter, så ja, der er nogen, der skal vande de her korn, kan du ikke komme og hjælpe mig med det? Og det gjorde han så, begyndte at komme hos vej om morgenen, og han kom tidligere og tidligere, for det han gik tidligere og tidligere hjemmefra, og på et vis tidspunkt, så fik jeg ham selvfølgelig, øh, låset tilbage til undervisningen. Ikke altså i en, Måske en seks periode, så havde jeg ham som hjælper, men så fik jeg ham tilbage igen. Altså, at man bruger biblioteket som en social funktion, jeg tror, det er vældig vigtigt. Det er, der er et voksen menneske at tale med. Det spiller en stor hold for mange børn i dag. Nå, forældrene er i, i tidsklemmen, ikke sandt? Og måske også lærerne er lidt i en Mappevurderingen, som vi lige var inde omkring med fornedpædagogikken, den har jo også fået en renaissance, ikke nu i den elektroniske tid. Der er et specielt sted på skolenettet, der handler om mappevurdering, og de kan alt om det, og øh, vi kan se at øh, med, med brug af fronter og itslearning-systemerne der er det jo kæmpe det og have individuelle mapper liggende for eleverne. Og jeg synes også i forhold til den, uh, den mere privat holdning, måske, men i forhold til denne uh, række af forskellige former for test, som ligger nu her, både fra statens side og for eksempel fra Oslo Kommunes side, så synes jeg, det var bedre at få en del af vurderingen på eleverne over på elevmappen i stedet for at kigge på elevers produktion. Hvad er det faktisk, de har gjort? Hvad er det, de har lavet? Og så vurdere dem på elevmapperne. Velkommen. Så øh, mappevurdering har jeg stor tro på, øh, meget større tro på, en øh, at teste sig til at få bedre resultater. Så skal vi sige lidt om folkebiblioteket. Nu har vi snakket meget om skole og læring og så videre. Har det her overhovedet nogen betydning for et folkebibliotek? Ja, det har det, tror jeg. Fordi der er to elementer i folkebiblioteket, som er vældig vigtige og bliver vigtige og vigtigere. Og det er det, vi kalder det lærende bibliotek. Altså, biblioteket er det sted, hvor folk går hen, ikke bare for at blive underholdt, men for at lære noget mere. Dette vil blive øh, ekstra øh, fokus på i de kommende år, tror jeg. Og den anden element, det er biblioteket som social mødeplads. Det er det sted, man går hen for at træffe ligesindende. Ligesindede personer, nogen man vil gøre noget sammen med i en eller anden forbindelse. Og det biblioteket, der kan gøre, Folkebiblioteket, det er at oprette det, jeg kalder communities, altså subgrupper af kunder, som har de samme interesser. Hvad kunne det for eksempel være? Ja, det kan være ungdomsgruppen. Det kan være ældre, hvis de har noget at sige hinanden. Det kan være hjemmegående husmødre, for min skyld, eller husfædre med små børn. Det kan være, og det er det jo, Slægtsforskergruppen, eksakt dem der er interesseret i slægtsforskning, de har ofte tid på bibliotekerne i dag. Det kan være dem der arbejder med lokalsamlinger, altså lokale billeder, for digitaliseret alle de lokale billeder for skrevet ind i databasen, hvem er der på de billeder. Det kan være en gruppe som arbejder, men det er ofte ældre personer der er interesseret. Det kan også være aktivistgrupper. Det kan være grupper som for eksempel Pludselig får en amerikansk ambassade dytte ned i sit skoveområde lige ved siden af sig, og, som har brug for at have et samlingsrum, et samlingssted, og har brug for nemlig den kombination af vejledning, jeg har snakket om først i dag. At man altså dels kan øh, få noget materiale, få fat på det rigtige materiale, at man kan få noget værktøj, som man kan arbejde videre med, altså få hjælp til at oprette en blog, en viki, en netside, en video, Whatever du har brug for Og man kan få vejledning i Hvordan du faktisk får det her stødt sammen Det tror jeg der er mange Også aktivistgrupper Særlig måske de ældre Som har vældig brug for støtte til Der tror jeg biblioteket kan, kan være en, en hjørnesten for de grupper her Vi har indvandrergrupper Traditionelt bruger indvandrerne jo bibliotekerne ganske meget Særlig asylsøgerne Flygtninge som kommer Og som sidder i asylcentre Bruger jo ganske meget bibliotek Fordi det er det sted de kan gå hen Det er gratis, det er varmt Det er et dejligt sted at være Og de kan måske lave forskellige ting Som vi i dag ikke gør Hvad med at de kunne lave noget netradio på nogle af deres sprog Jeg synes det er et flot eksempel Det vi ser i øjeblikket med Bømme At de kører radio ud ikke Det kunne biblioteket godt have været med til at starte op sådan nogle ting For en lille subgruppe fra Indre Kina for eksempel Eller sådan noget lignende Eller de kan begynde at blokke på nogle af deres egne sprog du kan blokke på norsk alle sammen. Det ikke nødvendigt. Du kan blokke på det sprog, de nu kan. Så der er masser af muligheder. Vi ser også, at bibliotekerne spiller en større større rolle for netstuderende. Vi arbejder nu i mange år med netstudenter. Ikke der er masser af firmaer, der gør det. Og højskoler. De sidder spredt ud over landet. Biblioteket kan være det sted, hvor man samles. Ikke og får materialer for vejledning snakker med hinanden, hjælper hinanden i forhold til det studie, som man nu er i gang med og læsecirkler ja, det er jo øh, en del af jer, der formodentlig har det på folkebibliotekerne læsecirkler, hvor man samler folk, der har lyst til at læse litteratur i en eller anden retning og der kan man jo oprette en ning og det har vi lige gjort vi, har lige oprettet, vi havde et kursus i sidste uge fra opening the book i England og der var der et kurs om læsecirkler og nu har vi oprettet den første norske læsecirkler om læsecirkler. Altså en socialt øh, netværk, som I får ved at klikke på læsecirkler her. Hvis I er interesseret i det, så kan I være med i det, hvis I har lyst til det. Og der håber jeg på, at man udveksler information. Men det er drevet af dem, som er interesseret i læsecirkler. Jeg bygger det bare op i første omgang. Og det mener jeg også, at et bibliotek skal gøre. I kan bygge op sådan et netsted. Det gør man på en halv time cirka så har man lavet sådan et netsted til dem, og det er gratis, det koster ingenting, og så må folk fylde det selv med information. Et nyt øh, software, som hedder NING. N -I -N -G. Et eksempel på det, som er bygget op nu, er Teacher Librarian, NING, som øh, nogle amerikanske skolegivskar har bygget op, øh, folkegivskar tror jeg, øh, som er i fuld gang. Og hvor man altså har et netsted, på en bestemt type mennesker, som vil et eller sammen. Og det kan være alt muligt. Altså, I kan lave en link på øh, flygt den amerikanske ambassade, hvis I har lyst til det. Eller I kan lave en link på, på øh, en gruppe unge i et område, som vil arbejde sammen om et eller andet. Vi vil skaffe os et ungdomshus, for eksempel. Lav en link på det. Lav et socialt netsted på det. Så, summer som meget. Var det altså, at det, det handler om i fremtiden, det er, at vi stadigvæk skal, øh, over vores diske, skal vi stadigvæk lægge ud vores materialer og vores gode kunskab til internetsteder og øh, digitale undervisningsmaterialer og hvad ved jeg. Men det er ikke nok. I skal også have viden om, hvad for noget værktøj, som jeres brugere faktisk har brug for, og I skal til med kunne give dem vejledning i, hvordan de faktisk skal bruge det. Eller I skal vide, hvor den vejledning er til rådighed hen. Det kan godt være I ikke selv kan Men så skal I vide at ham der Han er kæmpe god akkurat på det Blogging eller podcasting Eller hvad det nu er Så ambitionen på, på dette kurs er At I kan alle disse ting Når I er færdige Det tror jeg var Det jeg havde Og øh, jeg har åbnet for lidt spørgsmål Jeg kan se at jeg har ikke har været helt god til At sige spørgsmål nu i chatten Og det skal jeg lige tage fat på nu Mens I tænker over nogle spørgsmål her i salen også jeg skal lige se her, om der var noget. Ja, det har jeg vist fået sagt. Det med Kvindesdal videregående. Jeg sagde måske ikke Kvindesdal, det kan være, jeg sagde Vennesla. Det var nok lidt fejl der. Jeg beklager. Linken går til det rigtige sted, som jeg kan sige. Ja, spørgsmålet mener, jeg har gentaget. Det var et spørgsmål om, hvem der stod bag oversættelsen til... Øh, altså om Multiple Intelligence i de norske bøger Og det er en dame, der hedder Mette K. Opstad Så det skulle være i orden Er der nogen spørgsmål, så kom ind med dem nu fra rummet Eller fra det rum her Ja, Elin, vil du komme herop og stille dig? Elin kommer lige op og stiller spørgsmål om at løbe, ikke? Jeg jobber i Bleike videregående skoles bibliotek, og jeg undrer mig over at mitt forslag om å starte leksehjelp på skolen i nettmiddag i uka ikke gikk gjennom, fordi jeg fick ingen lærere til å stille, for de skulle ha betaling. Og nå ser jeg at Askebibliotek, som er folkebiblioteket i min kommune, de har startat med leksehjelp. Hvordan løser jeg dette? Ja, det har jeg vel ikke nogen forklaring på, men øh, jeg har også med stor forundring set, at lektiehjælpsproblematikken, der bliver næsten ikke bibliotekerne nævnt. Og det er jo helt ejendommeligt, fordi det bedste sted, man overhovedet kan lave en det vil være i et der. der. har man jo alting til rådighed. Og øh, og kom op, hvis du vil spørge. Ja. Øh... Ja, der må jo være nogle voksne til stede i hvert fald ikke? I nogle af barneskolerne, der har man det der hedder SFO Det var det der først faldt mig ind Det har du ikke i en, øh, ikke en øh, øh, videregående Men i SFO område, der er jo nogle voksne til stede Du må lige vente dig et blik mig en øh, Der er jo nogle voksne til stede, som man kan få koblet ind Så hvis det er en, øh, hvis det er en øh, grundskole, så er jeg ikke i om Så var det SFO, jeg ville have på, ikke sant? Voksne derfra, som kunne tage et par timer om eftermiddagen Med lektiehjælp også, ikke? eller en læreruddannet skoledibskar. Ræt right for mig, hvis der er tid til det. Men det er sørgeligt, at du ikke kan få nogen lærer med på den. Det må jeg indrømme. Det er jo et strukturelt problem, du har. Hvis man mener i den skole, at lægsehjælp er nødvendigt, fordi du har mange indvandrere, for eksempel, eller andre årsager, så er man jo nødt til pædagogisk set sætte ind og sige, at hvis, hvis det er vigtigt for os, at der kommer en lægsehjælp, så må vi også finde økonomi til den. Så det er mit svar, altså. <laughs> og der er et andet spørgsmål her Nei, det var ikke noe spørsmål. Det var første på svar til det spørsmålet som Elin reiste. Det er Maren Britt Bådsak som snakker. Og jeg vet jo at jeg har tilfeldigvis en datter som er sånn frivillig på i Oslo. Og det er det Røde Kors som arrangerer. Så nå har Nils antydet SFO. Så jeg tenkte litt på, kunne det tenkes å være mulig å gå den veien og, og få noen aktive fra Røde Kors, som da selvfølgelig eller, eller ungdommer da som, som har kompetanse på det faget studenter eller lignende og hvis du fikk noe sån kontakt så Røde Kors driver jo med dette her ganske profesjonelt da, for å si sånn. så vil det kanskje være litt fleit for lærerne også at du måtte hente i noen utenfra oh. Ellen fra Karmøy, vil du ind? Prøv lige at komme ind. Vi skal se, om vi kan få dig igennem her. Jeg øh, skulle jo sige det samme som Øren Britt, og egentlig, at øh, Røde Kors eller andre frivillige organisationer stiller jo personelt til leksihjælp i Folkebiblioteket i alle fald, og det skulle jo ikke være nogen mulighed at lage sådanne kontakter for, for skolerne også, så jeg ikke tviler på 18 minutter om vi vil få lærerne til at op på noget sånt. Ja, der må vel være nogen pensionerede lærer også. Nu sidder jeg også og tænker lidt videre. Der må vel være nogen som for eksempel er på AFP, og som kun må tjene 15.000 kroner om året. Jeg kunne tænke sig, at de kunne være frivillige hjælpere, kanskje. Jeg synes jo nok, hvis man skal være leksihjælper, du, du må nok ha lidt indsigt i bibel eller i i, i altså. Så jeg vil nok foretrække nogen der havde lidt indsigt i det der. Det er jo ikke nødvendigvis vær udenlandsk lærer, men det er nok en fordel der. Ja, er der andre spørgsmål derude? hej, hører så nu? Eh jag har inte någon fråga direkt men jag tänkte just det här att varför tar man inte kontakt med lärarhögskolan? Jag kan inte mycket väl tänker mig. Jag vet själva när jag i lärarhögskolan att man var väldigt intressant och för, för, intresserad av att få pröva såna nya kunskaper. Det skulle tror jag att ha ett närmare samarbete med med lärarhögskolan skulle vara väldigt givande. Tack ska vara häpent. Du var tidig ute. Och tack för in, in förslaget. Jeg tror Elle hun har fået nok at tænke på nu. Hun ser sådan ud i hvert fald. <laughs> så vi spør om der er andre der har øh, noget, ellers så skal vi øh, straks gå over i en øh, pause som var cirka 15 minutter, indtil vi øh, skal have live Harbo ind fra Spanien. Er der flere spørgsmål? Jeg ser ikke flere i øh, i netmøderummet. Marker lige øh, med et øh, tryk ned på kontroltasten derude hvis du vil ind, hvis der er nogen der gerne vil ind og snakke. Der kom ikke nogen markeringer, jeg kunne se her ja, i hvert fald, så siger jeg ja, tak øh, for den her omgang, og så mødes vi igen sådan cirka halv, øh, 11, 10, 30.